Alhamdulillah, kehadiran juga ramai. Uh, saya rasa habis turunlah seluruh warga Filda. Uh, seluruh warga Filda dan luar daripada Filda. Baik, soalan yang pertama sebagai membuka gelanggang bicara. Saya akan mulakan dengan uh, sahibul fadilah Dr. Zaimi dulu. Uh, untuk uh, beliau menjawab soalan saya. Bila kita sebut uh, merdekakah kita... Untuk menjawab bahawa kita telah bebas daripada penjajahan Semua orang maklum Penjajah telah lama 66 tahun meninggalkan kita Tetapi Merdekakah kita Saya rasa lebih relevan Kalau nak dikaitkan dengan Merdekanya akal fikiran kita Kerana saya melihat Walaupun penjajah sudah meninggalkan kita 66 tahun, tetapi masih ada wujud masyarakat yang tidak menggunakan akal dengan bebas. Tapi kita risau juga kerana manusia ni kadang-kadang ada yang dia tak guna langsung akal dia. Tak suk membuta tuli. Kan? Sehingga kita tengok ada uh, fenomena cium tapak kaki, cium rambut, mendewa-dewakan orang yang kononnya keturunan Nabi, uh, kupah udang, apa semua tu Kita tengok macam tak, tak menggunakan akal untuk berfikir dengan waras. Demikian juga ada yang menggunakan akal lebih daripada hat sehingga memikirkan tentang Tuhan. Menggunakan akalnya. Jadi ini mungkin perkara yang patut kita jelas daripada Dr. Zahimi. Allah melarang kita membodohkan akal kita. Bagaimana yang dikatakan merdeka akal itu dalam keadaan yang terkawal. Jadi saya memberi ruang kepada sahibul fadilah Dr. Zahimi untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Terima kasih kepada Ustaz Mak Rizal Selaku moderator pada malam ini Uh, sahib Usamaha, Mufti Perlis, uh, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, uh, ahli panel bersama pada malam ini, ahli jatuan kuasa masjid, Ustaz-Ustaz, hadirin-hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat kita berhimpun pada malam ini. Berbicara tentang merdeka dan juga akal, Merdeka biasanya sinonim dengan kebebasan. Kerana biasanya manusia yang dijajah ini tidak bebas untuk melaksanakan kehendak dia. Dia perlu untuk menuruti kehendak ataupun peraturan yang diletakkan oleh penjajah. Maka oleh kerana itulah di kalangan pejuang-pejuang kemerdekaan di antara Kempen mereka adalah untuk menuntut kebebasan. Kita nak bebas, kita tak mau lagi terkongkong. Dalam bahasa Arab, kebebasan ni dipanggil dengan istilah al-hurriyah. Sebab itu, Amr Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dalam satu perkataannya memberikan satu penjelasan kepada rakyatnya pada ketika itu. Dia mengatakan mata ista'batum anas an waladat hum ummahat hum ahrar sejak bila kamu boleh untuk menjadikan manusia ini sebagai hamba sedangkan mereka itu dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka dalam keadaan yang bebas. Dalam keadaan tidak ada siapa yang boleh mengungkung mereka. Jadi bila kita sebut tentang kebebasan, Al-Imam Fairus Abadi menghuraikan tentang maksud hurriyah. Hurriyah ini, dia kata terangkum pada beberapa perkataan. Ada yang merujuk kepada makna syaraf, kemuliaan. Ada yang merujuk kepada makna istiqamah ada yang merujuk kepada makna terlepas, bebas. Jadi kebebasan di dalam Islam itu, bukan kebebasan yang mutlak. Kerana kebebasan di dalam agama, di dalam bahasa Arab itu sendiri, merujuk kepada sesuatu yang bersifat mulia. Maka kebebasan di dalam Islam itu, didefinisikan oleh sebahagian pengkaji-pengkaji moden dengan mengatakan ialah, tindakan seseorang melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada dirinya dan tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Itulah maksud merdeka, itulah maksud kebebasan yang sebenarnya. Kalau kita tengok dalam negara yang memperjuangkan tentang isu kebebasan, freedom, ada freedom of speech, ada freedom of thinking, ada macam-macam jenis kebebasan, bahkan dia memperkenalkan negara dia sebagai free country, ada juga benda yang tak bebas dalam negara dia. Maksudnya tak ada manusia boleh melakukan jenayah sesuka hati. Oleh kerana itulah Islam meletakkan akal pada manusia. Dan dinamakan akal itu dengan akal. Apa maksud akal? Kita dok faham akal ni sesuatu yang ada dalam minda. Sesuatu sesuatu yang memproses maklumat supaya maklumat itu boleh ditafsirkan dan akan dicernakan padanya nasihat untuk diberikan pada jantung supaya jantung boleh buat keputusan itu akal tapi akal ni diambil daripada perkataan akala orang siapa yang belajar negara Arab dia tahulah kan akala, akal uh, orang Arab dia selalu pakai shimakh yang apa, serban tu no? letak dekat kepala. Lepas tu dia pakai benda bulat tu. Benda bulat tu dia panggil apa? Ha? Iqal. Kalau bahasa-bahasa bahasa pasar dipanggil igal lah kan. Tapi sebenarnya iqal. Sebenarnya yang letak atas kepala tu itulah yang diletakkan di lutut unta. Orang Arab zaman dulu bila nak berjalan dia pakai unta. Bila nak musafir dia pakai unta. Jadi bila unta bila dia duduk rehat, unta tu pun kena rehat. Unta ni kena ikat. Kalau unta ni tak ikat, tak diikat, dia kan, dia akan lari pelan-pelan. Jadi cara dia nak bagi unta tu tak leh bangun, dia letakkan benda tu di lutut unta. Bila lutut tu terlipat, jadi dia letakkan tali bulat tu untuk tak leh bangun. Jadi bila dia nak berjalan balik, dia ambil lah. Tak tahu nak letak kat mana, senang cerita, letak atas kepala. Itu ha, orang harap zaman dulu lah. Akhirnya p -p -p ini, pakaian tu menjadi pakaian rasmi orang Arab terutamanya di bahagian khalij lah, Di bahagian teluk. Okey. Benda tu dipanggil ikal. Kenapa dipanggil ikal? Kerana dia menghalang. Dia menghalang unta daripada bangun dan lari. Dan akal dipanggil sebagai akal. Kerana akal inilah yang menahan manusia. Daripada melakukan perkara yang tak. Dibenarkan oleh syarak Yang dipandang hina oleh masyarakat Yang tak boleh diterima oleh Mana-mana uh, pemerintahan Maka akal akan menjadikan manusia itu Manusia itu sempurna Ada pertimbangan Sebab akal akan suruh kita fikir Benda ni aku buat sesuai ke tak sesuai Jadi kebebasan ini Walaupun macam-macam orang tafsirkan kebebasan ni Kan bila psst, Sampai je merdeka, macam-macam orang tafsirkan kebebasan. Nak bebas itu, nak bebas ini, macam-macam. Kan? Tapi kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak. Walaupun ada yang baru bebas 47 pertuduhan. 47? <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tapi kebebasan itu tidak mutlak dalam agama. Kerana dia dipandu oleh akal. Dan akal itu pada agama ada limitasinya. Betul, agama suruh kita... Menggunakan akal, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahuwataala mencela orang yang tak gunakan akal fikiran hanya main ikutnya. Wa idaqi lalhum ittabi'umaa anzalallahu. Apa Apabila dikatakan kepada mereka ikut apa yang Allah Taala turunkan. Kalubalnat tabeer ma alfaina alaihi abaanah. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang tidak mahu berfikir, orang-orang musyrikin yang tidak mahu mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahkan kami nak ikut apa yang kami nampak ayah kami duduk buat. Tok nenek kami duduk buat. Walaupun, Tok nenek mereka itulah ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Mereka itu bukan jenis berfikir pun. Mereka juga tidak berada di atas hidayah. Maka, agama suruh kita berfikir. Agama suruh kita menggunakan akal. Dalam hadis, Nabi SAW menyediakan, menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang memberikan makanan kepada akal. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang merentah jalan, cari ilmu di dalamnya Allah Ta'ala mudahkan jalannya pergi ke syurga. Dan ilmu itu tidak diperincikan. Selagi mana ilmu itu bermanfaat dan tidak bercanggah dengan dengan Islam, tidak bercanggah dengan nas. Maka Islam menggalakannya. Ada pahala. Ada yang dipanggil sebagai ilmu fardu'ain. Ada yang dipanggil sebagai ilmu kifayah. Kedua-duanya memberikan. Memberikan pahala kepada penuntutnya. Selagi mana ia bermanfaat. Kerana ia adalah makanan bagi akal. Bahkan. Imam-imam. Imam-imam madhab. Juga. Walaupun mereka ini tokoh ada pengikut. Mereka juga berpesan kepada pengikut mereka. Jangan ikut membuta tuli. Abu Hanifah umpamanya pernah berpesan kepada Abu Yusuf Abu Hanifah dia mengajar Abu Yusuf tulis anak murid kata Abu Hanifah wa hay hak yaaqub la taktub kullama sami'ta kullama sami'tahu minni malang kamu wahai ya kamu jangan tulis semua benda yang yang kamu dengar janganlah tulis semua kerana mungkin aku sebut perkataan hari ini esok aku tukar Imam Malik umpamanya Siap bagi tahu kepada pengikutnya. Kullu ahad yang yuk kalamihi wa yurat illa sahibahad al qabr. Semua orang perkataannya boleh diambil dan boleh ditolak. Melainkan orang yang berada di kubur ini, Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga berpesan kepada pengikutnya dengan pesanan yang lebih kurang sama. Yang mana kata Imam Syafi'i, setiap daripada pandanganku. Wa Rasulullah wa hadis sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli mimma yasih wa hadis sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni kata Imam Syafi'i kalau ada perkataanku yang bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan hadis itu sahih hadis itu lebih sahih daripada perkataanku kamu jangan ikut aku Maksudnya imam-imam mazhab ni suruh juga kita berfikir kerana memandulkan akal adalah penyebab kepada berlakunya kekufuran ini yang berlaku kepada masyarakat Arab zaman dulu ketika mana Amr bin Luhai dan ketika mana Amr bin Luhai pergi ke negara Syam masa tu orang Arab tak menyembah berhala lagi tapi bila dia pergi ke negara Syam dia tengok orang-orang Syam mula menyembah berhala dia bawa berhala tu masuk ke dalam negara Arab akhirnya mereka sembah bersama-sama sebab itu Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan ra'aitu Amr bin Luhayajur qasbahu finnar atau sebagaimana aku melihat Amr bin Luhay itu menarik isi perutnya dalam neraka kerana dialah orang yang pertama membawa syirik ke dalam semenanjung Arab kerana mereka tidak mahu berfikir dengan akal mereka yang waras Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Islam suruh kita menggunakan akal fikiran betul tetapi Akal fikiran yang Islam suruh kita guna ni bukanlah mutlak bebasnya. Kerana akal ni ada kemampuan dia. Akal ni ada kemampuan yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW tidak membenarkan kita ni, memikirkan tentang perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Kan? Ada benda yang kita boleh fikir, kita disuruh fikir ada benda yang kita tak mampu fikir, maka kita tak, janganlah fikir, golongan-golongan awal yang terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka adalah golongan muatazilah muatazilah pakai akal maksimum sampai benda-benda gait -benda pun dia nak pakai akal maka apa saja yang bercanggah dengan akal dia dia tak boleh terima maka mereka menolak azab kubur, sebab apa? Sebab dia kata macam tak logik pada akal. Sedangkan azab kubur ni, benda yang gaib, benda yang akal tak mampu fikir. Mereka menolak tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kita akan melihat Allah di hari kiamat. Kerana menurut akal mereka, bila nak tengok Allah, proses melihat perlu ada jarak, perlu ada cahaya, perlu ada arah. Jadi mereka tolak mereka takwil ila rabbiha muntazirah ayat yang kata ila rabbiha nadirah dia takwil kepada muntazirah menunggu balasan daripada tuhan mereka bukannya melihat bukan melihat kepada tuhan sedangkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mentafsirkan ayat quran yang mengatakan kita akan melihat tuhan innakum satarauna rabbakum yaumul qiyamah kama taruna Al-qamar laylatul badr kamu akan tengok Tuhan kamu di hari kiamat macam mana kamu tengok bulan purnama macam itulah kamu akan tengok Tuhan dari sudut jel jelasnya wala tudamuna fi kamu tak berebut untuk melihatnya kamu akan tengok pakak seorang seorang sama je tengok jelas tapi mereka menggunakan akal fikiran maksimum sehingga Sehingga mereka tersesat dan menolak hadis-hadis yang sahih. Sedangkan hadis dalam masalah melihat Tuhan ni, Sampai kepada hadis mutawatir. Bahkan ayat Quran menyebutkan dengan jelas. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, Kita kena sedar, Dalam perkara-perkara yang gaib, Kita hanya terima. Allah Azza wa Jalla, Turunkan Quran. Suruh kita fikir tentang kebesaran Allah. Betul? Allah Ta'ala suruh kita fikir, perjalanan alam ni Tuhan suruh tengok. Tengok dalam diri kita keajaiban-keajaiban anggota yang Allah Ta'ala sediakan. Rasa kebesaran Tuhan. Rasa tentang kewujudan dan kebijaksanaan Tuhan. Tapi benda-benda tentang sifat Tuhan, bukan Tuhan suruh fikir, Tuhan suruh beriman. Bahkan yang menyedihkan kita kadang-kadang, ada sebahagian daripada kawan-kawan kita buat main-main pula. Dia kata, bila hadis Nabi SAW kata, Tuhan turun ke langit dunia. Turun tu macam mana? Kalau Tuhan turun, aras kosong ke? La ilaha illallah. Nabi SAW sebut begitu, kita terima sajalah. Macam mana, macam mana tu kita tak tahu. Yang disuruh kita bangun malam. Tapi ada golongan manusia di tanah bangun malam tu. Tak nak bincang pasal bangun malam tu. Dia pergi bincang, aras kosong ke tak kosong. Dengar Tuhan ni macam mana Sebab itu Ibn Rejab kata Kalau kalau ada orang tanya soalan macam ni Tak layak dijawab pun Kalau zaman Umar Dia ni layak untuk di Dia ambil tindakan je Dipukul je Oleh pemerintah Dia ambil tindakan Mungkin dipenjara oleh pemerintah Karena pada zaman itu Ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membicarakan tentang hadis ni Tak ada sahabat pun yang tanya Ya Rasulullah Macam mana turun tu Aras kosong ke tidak Masa Tuhan turun tu Masuk ke dalam alam ke tidak Bersatu dengan alam ke tidak Dah dunia ni bulat Dunia ni kan bulat Pusing satu per malam kat sini Lepas habis kat sini kat sana pula Habis tu Tuhan tak naik-naik kah? Ini semua perkara-perkara yang akal tak mampu fikir Akal tak mampu fikir Maka kita tak perlu fikir Ini yang pertama Yang kedua Kebebasan akal jangan sampai kepada bercanggah dengan Perkara-perkara yang dipanggil sebagai Menyanggahi Nas-nas agama Nas agama yang jelas, yang sahih Kita terima Hari ini ada Golongan-golongan ini -golongan dipanggil sebagai Golongan liberal dan sebagainya Islam liberal dan sebagainya Kadang-kadang mereka berfikir Mereka kata ini berfikir di luar kotak Tapi sebenarnya berfikir jauh daripada kotak Kita suruh berfikir luar kotak Dia pergi fikir jauh daripada kotak Kotak pun tak ada Bukan kotak pun tak ada, kotak pun tak ada Macam-macam macam-macam tomahan yang diberikan bercanggah tafsiran-tafsiran mereka bercanggah dengan nas-nas agama bahkan kadang-kadang sampai mereka fikir di luar daripada musallamat, bercanggah dengan musallamat, benda yang di benda yang diterima oleh dunia selama ini sebagai benar, mereka cuba nak nak, nak menyanggahinya kalau tuan tengok dekat negara kita mungkin tak tak muncul lagi lah, kalau orang tanya lelaki tu apa? perempuan tu apa? tuan-tuan boleh jawab tak? boleh jawab? kalau orang tanya kita lelaki tu apa perempuan tu apa boleh tak? kami tak, dalam mesyuarat fatwa sebelum ni ada panggil seorang doktor kita nak bincang pasal transgender tu kan masa tu kami tak panggil doktor doktor muslim lah apa definisi perempuan kalau kita nak jawab apa definisi perempuan ini bukan teka-teki ini fakta. Ha. <tuh> dia pun jawab. Dia kata kalau dari segi perubatan, amalan perubatan, perempuan ni, kromosom dia XX. Dia ada rahim, dan dia ada kemaluan perempuan. Maka dia perempuan lah. Betul tak? Atau tak setuju? <tuh> Takkan tak setuju kan? Setuju lah, kan? <tuh> kalau lelaki yang ada kromosom XY, lelaki lah. Dan dia ada kemaluan lelaki tu. Maka dia lelaki. Kalau tuan-tuan pergi kat barat hari ni. Tafsiran tu tak diterima dah. Mereka ubah kamus. Apa itu lelaki, apa itu perempuan. Boleh tukar. Dan hari ni, di barat. Jantina bagi kanak-kanak telah dibuang. Kerana orang boleh pilih jantina dia. Apa lelaki? Lelaki apabila dia rasa dia lelaki, maka dia lelaki. Dia declare dia lelaki, maka dia lelaki. Sebab dia nak masukkan transgender. Apa perempuan? Bila dia nak rasa dia perempuan, maka dia perempuan. Bercanggah dengan musallamat. Dan mereka kata ini termasuk di dalam kebebasan berfikir dan bersuara. Dan Islam tidak benarkan. Kerana kebebasan ini menyanggahi, menyanggahi musallamat. Benda yang telah dipercayai oleh zaman dulu kita kata kalau betul dia perempuan kenapa dia tak boleh nak mengandung kenapa dia tak boleh nak haid dia kata ada je perempuan tak ada nak mengandung kita kata asal perempuan boleh bila tak boleh maka ada something wrong you asal boleh ke tak boleh dia lelaki lepas dia nak jadi perempuan dia memang tak boleh daripada asal maka dia bukan perempuan maka oleh kerana tu Islam tidak membenarkan pemikiran-pemikiran yang seperti ini Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kebebasan fikiran sebenarnya membawa kebaikan. Kebebasan berfikir ini membawa kebaikan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkhilaf ataupun perbezaan pendapat berlaku di zaman baginda. Dalam masalah-masalah yang dibenarkan. Jadi pastikan apabila kita nak menggunakan akal fikiran. Nak menjadi manusia yang bebas. Bebas itu adalah bebas yang dikawal oleh syariat. Tidak ada manusia boleh bebas selama-lamanya. Tak boleh. Cuma, bila kita nak menjadi bebas. Dalam erti kata bebas. Dengan kita mengikut kehendak Allah. Dan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah bebas yang sebenarnya. Demikian yang disebut oleh uh, Ribai bin Amir. Allah uh, bertaazanah linoxijah manshaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wada. Kami datang Allah yang hantar kami untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah hamba kepada menyembah Allah, meletakkan kehendak Allah dan kehendak Rasul dan kehendak agama itu di depan kita. Kalau kita keluar daripada Batasan ini maka kita rasa kita bebas, tapi sebenarnya kita telah menjadikan kita hamba kepada syaitan, hamba kepada kepada nafsu kita. Wallahu taala alamissalam.